Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa illa wa antum muslimun Fa inna wa khairal huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin penguasa alam semesta ini yang telah menciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia yaitu untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tuladan kita, junjungan kita, imam kita, Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali para hadis rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara perkara yang perlu sangat kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita di tengah-tengah kondisi masyarakat yang bergelimang dengan kemaksiatan Allah menjadikan kita bisa tetap semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetap semangat untuk mendutup ilmu tetap semangat untuk melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu karamah, suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Sebagian orang menyangka bahwasanya yang namanya karamah adalah kesaktian. Bisa terbang, bisa kebal ya. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak pernah menuntut seseorang untuk bisa terbang, untuk bisa kebal, untuk bisa sakti, tidak ada, tidak ada. Ya, pahala yang diberikan dibalik kesaktian tersebut tidak ada Bahkan Tidak satu ayat pun Dan tidak ada satu hadis pun Yang Rasulullah SAW sebutkan Barang siapa yang beramal demikian dan demikian Maka kemudian sakti Maka kemudian kebal tidak ada dalam satu hadis pun Apalagi dalam ayat tidak ada Oleh karenanya Merupakan perkara yang sangat ditutup oleh Allah SWT Adalah istiqamah Kata Allah SWT Fastaqim kama umirt Istiqamalah engkau Sebagaimana engkau diperintahkan Kita dita, tidak dituntut Oleh Allah dan tidak dituntut oleh Rasulullah SAW Untuk menjadi seorang yang sakti Untuk menjadi seorang yang kebal Tidak Tetapi kita dituntut Untuk bisa istiqamah Oleh karenanya barang siapa yang bisa istiqamah Di zaman sekarang ini Yang penuh dengan kerusakan Penuh dengan kemaksiatan Maka ini merupakan karoma yang sangat mulia Yang terkadang tidak disadari oleh kita Karenanya Para haji rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tatkala seorang ya, diberi kemudahan, digerakkan hatinya untuk bisa beribadah, untuk bisa ke masjid, bahkan terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah. Maka ini semua nikmat dan karunia yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan karunia nya lagi kepada kita semua. Barahidin rahmatillah Subhanahu wa taala seperti biasa setiap hari eh, Selasa dan hari Rabu kita membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ya, karangan atau karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Syafi'i rahimahullahu dan pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang hal-hal perkara-perkara yang berkaitan dengan anjing apakah anjing itu najis atau tidak apakah anjing itu haram dimakan atau tidak ya. Dan perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan anjing dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan hadis yang ke-11 tentang taharatu su'ril hirrah yaitu tentang sucinya bekas minum kucing ya. Di terkadang kucing masuk rumah kemudian dia minum air yang ada di bejana. Nah, bekas minumnya kucing ini apakah Najis atau tidak. Atau misalnya kita meletakkan suatu makanan, misalnya ikan, tahu-tahu datang kucing kemudian makan dari sebagian ikan tersebut. Apakah sisa ikan yang terkena air liur kucing tersebut, najis atau tidak? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah membawakan hadis yang ke-11 An-Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi ta'ala anhu An-Abi Qatada radiallahu ta'ala Innamahia min atwafina alaikum Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha laysat binajas sungguhnya kucing itu tidak najis Innamahia min atwafina alaikum sungguhnya kucing itu termasuk dari hewan-hewan yang sering berputar-putar mengitari kalian Akhrajahul Arba'ah, wassahahul Tirmidhi Wa ibnu Khuzaimah. Kata al Hafiz ibnu Hajar rahimahullah hadis ini dikeluarkan oleh al Arba'ah. Siapa al Arba'ah? Yaitu Sunan Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai dan ibnu Majah. Dan hadis ini disohhahkan oleh alimah Tirmidhi dan juga ibnu Khuzaimah. Para hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini, ya, kalau kita lihat. Dari secara utuh ada sebab sebab alurutnya. Kenapa bisa Abu Khatadh meriwayatkan hadis ini? Itu disebutkan, ya. Bahwasanya Kabsyah binti Kaab bin Malik wakana tahta ibnu Abi Khatadh. Jadi ada seorang wanita namanya Kabsyah, putrinya Kaab bin Malik. Dia adalah menantunya Abu Khatadh. Jadi anaknya Abu Khatadh menikah dengan Kabsyah anna abu qatadah dahal satu saat abu qatadah masuk ke rumahnya fasakabat lahu wadu'an maka kapsyah ini kemudian menumpahkan air untuk abu qatadah untuk digunakan berwudu fajaat hirratun fasharibat minhu maka tiba-tiba datang seekor kucing kemudian minum dari air yang disediakan oleh menantunya tersebut faasgolahal ina' Hatta syaribat Maka justru Abu Qatada tatkala melihat ada kucing datang Malah dia miringkan ya, Tempayan tadi agar bisa mudah Untuk diminum oleh kucing tersebut Maka menantunya berkata Dia pun Abu Qatada pun melihat aku memandangnya Lalu Abu Qatada berkata Atak jabina ya abnata ahi Wahi menantuku Wahi putri saudaraku Apakah kau heran dengan sikapku Kenapa aku membiarkan kucing ini minum Fakultunam aku katakan iya saya heran maka dia pun mengatakan Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamakal sungguhnya Rasulullah SAW bersabda Inna halaisat binajasin sungguhnya kucing itu tidak najis. Para hadirin Rahmatillah Subhanahuwataala inilah hadis yang kita bacakan secara lengkap yang diriwayatkan dari Abu Khotadah radhiyallahu taalaanhu hadis ini sebagian ulama membaikkan melemahkan hadis ini seperti Ibnul Mandah dia mengatakan hadis ini ada ilahnya yaitu ilah dari Jahalah Kafsah dan Jahalah perawi sebelumnya Humaydah Bintu Ubaid bin Rifaah. Karena kalau kita lihat hadis ini hadis ini diriwayatkan dari jalan Al-Imam Malik. Al-Imam Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah kemudian an Humaydah. Jadi Imam Malik kemudian dari Ishaq kemudian Humaydah kemudian Kafsah kemudian Abi Qatadah. Dari Imam Malik banyak meriwayatkan, diantaranya Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, Al-Imam Ahmad dalam uh, dalam musnadnya, dan banyak perawi-perawi di bawah dari Imam Malik. Akan tapi periwayatan hadis hadir tersebut kembali kepada periwayatan Imam Malik dari Ishaq, kemudian dari Humaidah, dan dari Kapsyah. Yang jadi masalah pada dua perawi sebelum Abu Qatada, yaitu Kapsyah dan Humaidah. Al-Imam Ibn Mandar Menyatakan bahawasanya Dua perawi ini Perawi yang majhul ya. Karena Kalau dilihat Bahawasanya Humaidah Katanya tidak meriwayatkan Kecuali suaminya Ishak Kemudian Kapsyah tidak meriwayatkan darinya Kecuali Cuma Humaidah. Dari sinilah dia mengatakan Bahawasanya Hadis ini Hadis yang Zaif Karena ada Dua perawi yang Majhul kita tahu ikhwani fillah saniyallahu iyakum dalam ilmu hadis jahalah ada dua, ada namanya jahalatul ain ada namanya jahalatul hal ya jahalah ain ya, ini sedikit kita bicara tentang ilmu salah hadis ya. disebut orang ini majhul tidak diketahui jika ternyata tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang kemudian tidak ada ulama yang mentauhid atau menyatakan orang ini fiqah ini dikatakan dengan Majhul Ain Orang ini tidak diketahui ada atau tidak ada Dan disebut dengan Majhulul Hal Jika ada seorang perawi Kemudian meriwayatkan di bawahnya dua orang Ini kita bicara tentang sanad Diriwayatkan dua orang atau tiga orang Namun tidak ada orang yang Mentau yang mengatakan dia fiqh terpercaya Oleh karenanya Ibnu'l-Mulaqin tatkala melihat Ya Pemdaifan dari Ibnu Mandah. Maka dia membantah. Dia mengatakan bahawasanya. Dua perawah ini. Baik Humaidah maupun. Kapsyah dua-duanya. Dia ya, telah difikohkan oleh para ulama. Dan telah terangkat jahalatul halnya. Adapun kapsyah ya. Meskipun yang meriwetkan dari dia. Cuma dari Humaidah, Akan teriak banyak ulama. Yang mensuhaikan hadis ini. Tatkala para ulama mensuhaikan hadis yang sedang kita bawa ini. Menunjukkan mereka mentaufik, Mereka menyatakan bahawasanya kapsyah ini fiqoh. Bahkan Imam Ahmad mengatakan Kalau Imam Malik meriwayatkan dari seorang Maka itu menunjukkan Imam Malik telah mentautik orang tersebut Intinya ikhwanifillah zaniyallahu wa yakum Hadis ini disohaikan oleh banyak para ulama Ada pun yang mendaifkan seperti Al-Imam Ibn Mandah dibantah oleh para ulama Sekarang kita berbicara tentang fikih dari hadis ini Para hadis rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di sini disebutkan bahwasanya. Abu Qatada tatkala ingin berwudhu Tiba-tiba datang Seekor kucing Kemudian minum dari air wudhu tersebut Bahkan sengaja dimiringkan Ditumpahkan oleh Abu Qatada agar mudah diminum oleh kucing tersebut Tatkala melihat hal ini Menantunya yang bernama Kapsyah Terheran-heran dan dia mengatakan eh, dan dia nampak keheranan Tatkala melihat perbuatan Abu Qatada Maka Abu Qatada bertanya Apakah kau heran dengan perbuatanku? Sungguhnya Nabi saw mengatakan, Inna Halayyat bin najas. Kucing itu tidak najis. Kucing itu tidak, tidak najis. Kalau kucing tidak najis, berarti air liurnya juga tidak, tidak najis. Kalau air liurnya tidak najis, berarti sisa minumnya atau sisa makannya juga tidak najis. Kenapa tidak najis? Kata Nabi saw, Inna minatawafina alaihum. Sungguhnya kucing itu adalah termasuk hewan yang suka mengitari kalian. Dalam riwayat autowafat, ya, iaitu hewan-hewan yang sering mengitari kalian. Dari sini syariat adalah syariat Islam adalah syariat yang indah dan bermudah, sehingga tatkala melihat kucing sebenarnya dimasukkan dalam binatang buas. Kucing itu sangar dia, dan dia makannya dia karnivora, dia makan ayam, dia makan tikus, dia makan daging. Ya. Kalau dikasih sayur asam tentu dia tidak mahu, ya. dia maunya makannya makan yang hewan-hewan ya karnivora. Oleh karenanya, dia, dia buas sebenarnya. Cuma bentuknya bentuknya kecil. Dia seperti macan, tapi macan yang kecil. Sebenarnya dia dia buas. Akan tapi dia memiliki sifat senang dengan manusia dan sering mengitari rumah-rumah manusia. Oleh karenanya syariat melihat hal ini. Padahal kita tahu bahwasanya kuluthina bin minasibah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang ya, seluruh hewan yang buas yang memakan dengan taringnya ya. Di antaranya kucing sebenarnya. Akan tapi tatkala kucing adalah hewan yang... ya, Yang dia mudah masuk ke rumah-rumah orang. Dan orang senang bergaul dengan hewan tersebut. Ya, Kita tahu bagaimana Abu Hurairah telah kita sampaikan... Pada pertemuan yang dulu Abu Hurairah dikunyah, di Diberi kunyah Abu Hurairah. Karena dia sering main dengan seekor seekor kucing. Jadi kucing adalah hewan yang disenangi dan diajak di, di, di, di oleh manusia. Dari situ Rasulullah SAW mengatakan... Innaha minat tawafina alaikum. Dia tidak najis kenapa? Karena dia adalah termasuk hewan yang sering mengitari, mengitari kalian. Ikhwanillahzaniyallohikum. Para hadis dirahmati oleh Allah Dari sini, ya, para ulama menyebutkan bahwasannya hewan-hewan yang sering di sekitar manusia dan senang di dekat-dekat dengan manusia, maka hewan-hewan tersebut tidak najis, liurnya, ya, dagingnya, ya, meskipun dia haram untuk dimakan. Kucing haram dimakan, termasuk dari keumuman hadis. Seluruh hewan yang bertaring, yang dia menggunakan taringnya untuk memakan, menangkap mangsanya, maka dia haram untuk dimakan. Di antaranya kucing. Ya, kucing tidak boleh dimakan ya. Kita tidak seperti orang-orang yang orang-orang Buddha, orang-orang Hindu yang semuanya halal ya. Sampaikan seperti, seperti saya sampaikan ada ya takala pembuatan di Arab Saudi ada pembuatan rel kereta api maka banyak pekerja-pekerja dari Cina didatangkan. Yang tentunya mereka beragama Buddha ya, atau beragama Konghucu. Mereka datangkan ke daerah Damam di Riyadh kota di negeri Saudi. Kemudian ternyata di sana banyak kucing yang hilang. Tiba-tiba kucing pada musnah entah kemana. Ternyata dimakan oleh oleh mereka demikian disampaikan oleh sebagian teman saya yang jadi dai di sana. Dia mengatakan kucing tiba-tiba hilang padahal kucing banyak berkeliaran. Disantap oleh, oleh mereka Kita tidak Islam tidak boleh ya, Tidak semua hewan boleh kita makan Di antaranya kucing Akan tapi meskipun dia diharamkan untuk dimakan Dan kita punya kaedah Bahawasanya hewan yang haram untuk dimakan Itu kotorannya dan air kencingnya Najis Berbeza dengan hewan yang boleh dimakan Hewan yang boleh dimakan Seperti sapi Seperti kambing Seperti onta Ini halal dimakan Kotorannya meskipun kotor Tapi tidak najis Karena saya katakan tidak semua yang kotor Itu najis Banyak perkara-perkara yang kotor namun tidak najis Ya, ya seperti Ya tarulah misalnya yang ada pada tubuh kita Misalnya ya tahi mata Atau kotoran hidung Atau kotoran telinga Ini perkara-perkara yang bau Tetapi tidak Tidak najis Oleh karena setelah saya sampaikan bagaimana Rasulullah Alaihi Wasallam pernah Memerintahkan sebagian orang untuk berobat dengan meminum air kencing onta dan air susu onta. Yang ini kata para ulama bahwasanya menunjukkan air kencing onta tidak najis. Ya. Kalau seandainya air kencing onta itu najis, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebagian orang untuk berobat dengan air, air kencing onta tersebut. Yang ini dalam Sahih Al Bukhari kisah orang ini, ketika mereka jistawal Madinah, mereka hidup tinggal di Madinah, kemudian tidak kuat dengan ya, kondisi cuaca kota Madinah sehingga Mungkin demam, akhirnya Rasulullah SAW merintahkan mereka an yashrobu min abwaliha wa albaniha untuk minum dari air kencing onta dan juga dari air susu onta sehingga mereka pun sembuh. Dan sampai sekarang air kencing onta masih dijadikan obat di di sini. Ya, tentunya bukan diminum penuh air kencing itu aja, enggak, tapi dicampur dengan jumlah sedikit kemudian dicampur dengan air susu kemudian di susu onta kemudian diminum. Kemudian di antara juga Nabi SAW, ya. Memerintahkan Solhulfi Marobidil Qanam kata Nabi Sallallahu Sallam solatlah kalian di kandang kambing menunjukkan bahwasanya kotoran kambing tidak najis kita tahu bahwasinya namanya kandang kambing tidak lepas dari air kencing kambing tidak lepas dari kotoran kambing karena kambing tidak memiliki WC khusus enggak kapan saja ingin beol, dia tinggal boleh ya. dan namanya kandang kambing tidak luput dari kotoran kotoran akan tapi Nabi Sallallahu Sallam membolehkan seorang untuk solat di di kandang kandang kambing ini dijadikan oleh para ulama Bahawasanya hewan yang halal dimakan Meskipun kotorannya itu kotor, menjijikkan Tetapi tidak, tidak najis Berbeda dengan hewan yang haram untuk dimakan ya. Hewan yang haram dimakan seperti kucing ya. Ini kotorannya najis Seperti anjing Kotorannya najis Dan telah kita bahas pada pertemuan lalu air Air liur anjing pun apa? Najis Dan rata-rata hewan-hewan yang Hewan-hewan yang buas yang dia karnivora itu air liurnya najis. Oleh kerana itu, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang air yang terdapat di di tengah padang pasir misalnya yang sering didatangi oleh binatang buas minum di situ, kata Rasulullah SAW, idhaba la ghalma ukulla tehinilam yahmilil khabat. Kata Rasulullah SAW jika air telah mencapai dua kullah, maka tidak mengandung najis. Artinya apa? Meskipun air tersebut ternajisi dengan hewan-hewan buas yang minum di situ. Ada hewan buas yang minum di situ berarti air liurnya najis. Akan tapi air tersebut tetap terjaga karena lebih dari dua puluh najis tersebut tidak mempengaruhi. Dari sini kita tahu bahwasanya hewan yang dilarang untuk dimakan air liurnya apa? Najis. Kucing dikecualikan. Kucing dikecualikan. Sebenarnya pada dasarnya kucing itu air liurnya najis karena dia hewan hewan buas ya. Meskipun kecil tapi dia karnivora. Akan tapi tatkala dia sering muter mengitari rumah rumah orang maka dia pun dihukumi tidak najis air liurnya pun tidak tidak najis. Oleh karenanya para ulama juga mengkiaskan kucing dengan hewan-hewan yang lain seperti himar. Himar, keledai, himar ahliyah itu dilarang untuk dimakan. Keledai negeri itu dilarang untuk dimakan, hukumnya haram. Yang halal keledai liar, zebra. Tapi keledai negeri yang sering di apa namanya? dinaiki ditunggangi oleh sebagian orang Ya ini hukumnya tidak boleh dimakan. Akan dan kotorannya najis, tetapi para Bara'ullah mengatakan adapun air liurnya tidak najis. Kenapa? Karena dia sering dibutuhkan oleh manusia, sering ditunggangi oleh manusia. Dan tentunya ya kita tahu seorang tatkala mengundangi ya keledai, bahkan Nabi sallallahu alaihi sering menunggangi keledai ya. Maka tidak tidak bisa, pasti pasti keledai tersebut pernah ngiler dan ilernya pasti Ya kemudian tertiup angin mengenai kain penunggangnya. Akan tapi tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membersihkan kain yang terkena air liur haymar, air liur keledai. Dari sini jelas bahwasanya jangan kita ragukan lagi kucing tidak najis, yang najis cuma air kencingnya, ya dan kotorannya. Adapun ya tubuhnya, kemudian liurnya, kemudian bulunya maka tidak tidak najis. Kemudian para hadirin rahimatillah Subhanahu wa taala. Para ulama khilaf tentang hukum membeli atau menjual kucing, bagaimana hukumnya? Sekarang kita tahu kucing tidak najis. Bolehkah seorang membeli kucing, menjual beli kucing? Ada khilaf di antara para ulama. Jumur ulama, mayoritas ulama, di antaranya mazhab Syafi'i, membolehkan jual beli kucing. Kenapa? Mereka berdalil bahwasanya sesuatu yang bermanfaat itu boleh dijual beli kan? Oleh karenanya menjual beli perkara yang tidak bermanfaat hukumnya haram. Menjual beli perkara yang tidak bermanfaat hukumnya haram. Tetapi menjual beli sesuatu yang bermanfaat hukumnya halal di antaranya kucing. Sebagian kucing bisa dibina di atau bisa dilatih untuk buas terhadap tikus. Oleh karenanya butuh kita melihara kucing untuk menakut nakuti tikus sehingga tidak mengganggu rumah kucing seperti ini menurut mazhab syafi'i boleh dibeli kalau kita lihat kaedah, benar kaedah dalam masalah fikih, sesuatu yang memiliki manfaat manfaat ini manfaat yang boleh, bukan manfaat yang tidak boleh ya maka boleh untuk di jual belikan beda dengan rokok, rokok tidak ada manfaatnya jual beli rokok hukumnya haram malah beri kemudaratan contohnya seperti itu, Adapun, ya Suatu yang bermanfaat maka diper, dibolehkan untuk diperjualbelikan. Di antaranya kucing yang dimanfaatkan digunakan di rumah untuk menakut-nakuti tikus. Ada manfaatnya. Ini pendapat jumur ulama. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh Zahiriyah dan juga diriwetkan dari Abu Hurairah dan Mujahid dan sebagian salaf. Mereka mengatakan bahwasanya jual beli kucing hukumnya haram. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kenapa haram? Secara kaedah memang tidak haram sesuatu yang bermanfaat boleh dijual belikan. Akan tapi ada hadis yang melarang akan hal ini. Yang jadi masalah ada hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Zubair dari dia berkata Abu Zubair berkata: "Saat Jabiran An Samani al Kalbi wasinnaur. Aku bertanya, pernah bertanya kepada Jabir salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hasil menjual ke anjing dan kucing Maka kata Jabir bin Abdullah Zajarun Nabiya s.a.w. an dhalik Rasulullah melarang hal itu Ini dijadikan oleh para ulama bahwasanya Jual beli anjing dan jual beli kucing Tidak diperbolehkan Kalau mau ambil kucing di jalan latih ya. Tapi jual beli kucingnya tidak, tidak boleh Atau sewa orang untuk melatih kucing Orang yang disewa bukan kucingnya di, dibeli dalam hadis yang lain, dalam riwayat Abu Daud dari Jabir bin Abdullah dari sahabat yang sama, dia mengatakan, Naha Rasulullah SAW anthamanil kalbi wasinnaur. Sungguhnya Nabi SAW melarang dari ya, hasil jual-beli anjing dan kucing. Oleh karenanya kita katakan pendapat ini pendapat yang lebih kuat. Bahwasnya tidak boleh ya, menjual-beli kucing. Oleh karenanya, orang-orang yang beli kucing, kemudian jadi kontes kucing ya, Manusia sudah jadi kontes, enggak laku kontes kucing ya biar belum lagi salonnya bayar berapa. Ya. Ada kontes anjing, ada kontes kucing. Ini semua adalah membuang uang yang tidak ada manfaatnya. Kalaupun para ulama mengatakan boleh jual beli kucing, kucing yang bermanfaat, kucing yang tugasnya nangkap apa? Nangkap tikus. Kalau kucing ditugaskan nangkap tikus, tidak perlu masuk salon. Kalau dia masuk salon, tikusnya malah enggak takut. Kucingnya harus sangar biar tikusnya takut. Ya. Tapi kalau kucing diambil dibeli dengan harga yang mahal untuk Ulu bulunya ini tidak dirawat bulu bulunya, kemudian bahkan biaya menyalonkan kucing lebih mahal daripada biaya kita untuk mandi. Untuk <laughs> ini adalah mubazir, membuang harta tidak pada tempatnya. Kalaupun mau jual beli kucing tadi kucing yang bermanfaat yang digunakan untuk menangkap tikus atau manfaat yang lain. Tapi pendapat yang lebih kuat Allah Alam Besar adalah diharamkan untuk menjual beli kucing sebagaimana dalam hadis tadi, dalam Sahih Muslim. Ya, Zajarun Nabi jaron Nabi Sallam Andalik Rasulullah Sallam melarang untuk memakan atau mengambil hasil jual beli anjing dan kucing. Para Hamba Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan pada hadis berikutnya, hadis yang masyur, yaitu dalam bab kafiyatut tahhiril ardi minal baul tentang bagaimana cara membersihkan tanah dari air kencing. Al Hafidh Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullahu ta'ala membawakan hadis yang nomor 12 dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata qala ja'a arabiyun fabala fito'ifatil masjid datang seorang Arab badui kemudian dia buang air kencing, buang air kecil kencing di salah satu dari sisi masjid dari salah satu dari sudut masjid fazajarahun nas maka orang-orang pun menghardiknya ya, ini kemungkaran ya bayangkan dalam masjid buang air kecil di di masjid fanahahu mun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maka nabi melarang para sahabat yang hendak menghardik orang-orang badu ini falamma qadaw baulahu tatkala orang arab badu ini setelah selesai buang air kecilnya amarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubi mimma rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendatangkan seember air fauhriqa alaihi kemudian air tersebut ditumpahkan ke tanah yang tadi dikencingi oleh arab Badui tadi. Jadi kisahnya demikian hadis ini hadis yang Sahih Sahih Bukhari dan yang lainnya hadis yang tidak diraukan akan kosehannya. Ada pun Anas bin Malik radhiyallahu taala adalah sahabat Khadijah rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang sejak umur 10 tahun telah berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sejak kecil sudah berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu wasallam datang kota Madinah maka datanglah ibunya Ummu Sulaim. Kemudian menyerahkan Anas bin Malik. Mengatakan kepada Rasulullah, ini anakku, Ya intinya, saya serahkan untuk menghitmah engkau. Maka jadilah Anas bin Malik kemudian berhitmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Muslim, Anas bin Malik mengatakan, ya, saya telah lakukan daham Saya telah menghitmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiz sembilan tahun atau sepuluh tahun menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selama itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata tentang suatu pekerjaan yang aku tinggalkan kemudian Nabi berkata halafaaaltahu tidakkah kenapa engkau kenapa engkau tidak mengerjakannya atau sesuatu yang aku kerjakan kemudian Nabi mengatakan halataraktumu kenapa engkau tidak tinggalkan jadi Nabi SAW selama Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi 10 tahun Nabi tidak pernah protes tentang apa yang dikerjakan oleh Anas bin Malik kenapa engkau melakukan demikian Kenapa kau tidak melakukan demikian? Ini tidak pernah terucap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sungguh tinggi kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya pembantu umur 10 tahun paling sering keliru, ya. belum dewasa, mungkin salah paham. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membentak Anas, bahkan tidak pernah protes. Bahkan dalam satu hadis Anas bin Malik mengatakan, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kepada Anas, izhab pergilah engkau. Kata Anas, Wallahi lan azhab, ni masih kecil dia mengatakan demi Allah saya tidak mau pergi. Jadi membangkang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam hati Anas saya akan mau pergi. Tapi Anas namanya anak kecil. Kata Nabi, pergi engkau katanya, "Wallahi lan azhab." Saya tidak akan pergi. Akhirnya Anas pun pergi, di tengah jalan bertemu dengan anak-anak, dia pun main-main sama anak-anak tadi lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusul Anas bin Malik. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundaknya, lehernya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya unes ugdu, pergilah wahai unes Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak marah. Ya, padahal Anas mengatakan saya tidak mau pergi. Ya, akan tapi demikianlah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik mengisahkan tentang seorang Arab Badui yang masuk di masjid dan tuhurnya adalah masjid Nabawi. Jadi masjid ini pernah dikencingi oleh seorang Arab Badui. Ya. Ini luar biasa ya. Kalau kita kencing aja di masjid Ampel, kualat mungkin kata orang. Kalau kita masjid di, kencing di masjid Kudus, masjid Istiqlal mungkin orang bilang kualat. Ini orang kencing di masjid Nabawi dan nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada bersama para sahabatnya ya. ini perbuatan yang tercela dan tidak beradab oleh kerana sebagian beliau mengatakan ini orang arab badui ini baru masuk Islam ya. ada yang mengatakan dia adalah zul khaisirah ada yang mengatakan dia adalah aqra bin habis at-tamimi akan tapi kita tidak tahu namanya yang jelas dia seorang arab badui aqrabi aqrabi itu adalah orang arab badui beda dengan arabi kalau arabi itu biasanya ya diitlakan kepada orang-orang yang bukan badui oleh karenanya kalau antum dibilang kamu kayak orang Arabi Tidak apa-apa tapi kalau dibilang kamu kayak orang 'Arabi maka jangan ketawa jangan senang <laughs> karena 'Arabi itu apa Arab, Arab Badui ya. <laughs> kamu mirip orang 'Arabi itu berarti Arab, Arab Badui. Ini dia masuk masjid kemudian buang buang air kecil. Maka para sahabat pun melihat itu kemungkaran fazajarahunnas maka mereka pun menghardiknya. Ya ingin menyuruh dia berhenti. Dia berhenti mungkin ada ucapan-ucapan keluar dari para sahabat. AkuTabi Anas bin Malik mengucapkan dengan kalimat umum: Fazajarahunas. Mereka melarang, menghardik. Dan ini dengar oleh Arab Badui sementara dia sedang santai aja buang buang air kecil. Kemudian Nabi saw. Fanaahumun Nabi saw. Anzali. Nabi saw melarang. Biar, biarkan. Dalam riwayat kata Nabi: Daoh, biarin dia. Biarin dia selesaikan. Ya. Selesaikan apa? Hajatnya. Jangan di dihentikan. Subhanallah. Jadi kemudian setelah selesai orang Arab Badui tadi buang air kecil. Maka Nabi saw merintahkan biza nu bin minmaan minma didatangkan seember air fauhriko alaih. Kemudian ditumpahkan air tersebut di tanah yang tadi Dikencingi oleh orang Arab badui. Ikhwanillahazinillahhu wa iyakum. Dari sini ya, Al Hafidz Mahjarr menyebutkan bagaimana tata cara menghilangkan najis yang mengenai tanah. Ya. Tentunya dalam hadis ini jelas hanya diambil air kemudian ditumpahkan karena sebagian ulama menyatakan tidak sebagian ulama menyatakan bahwasanya pasir dari tanah yang terkena air hujan tadi harus diambil baru kemudian disiram karena ada sebagian riwayat-riwayat yang datang merintahkan demikian seperti dalam satu riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ihfiru makanahu ya gali tanah tersebut dalam riwayat yang lain khudhu ma bala alaihi min turabin fa alqu Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ambillah tanah yang kena air kencingnya, ya kemudian buanglah. Akan tapi riwayat-riwayat ini ada yang mursal, ada yang lemah. Jadi riwayat-riwayatnya lemah. Riwayat-riwayat tambahan yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan untuk mengambil tanah, mengambil pasir, itu riwayatnya lemah semua. Yang sahih cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan untuk menyiramkan air seember sudah cukup. Dari sini kata para ulama, bahasanya kalau air kencing Terkena tanah, maka cukup disiram Cukup disiram Najis yang ada pada tanah, ada dua model Ada najis yang berupa Benda, eh, seperti kotoran misalnya eh, Ini tentunya Tidak cukup untuk disiram, disiram tidak hilang-hilang Kotorannya diambil dulu, baru kemudian di, Disiram, tetapi kalau Najisnya berupa air kencing Maka tinggal disiram, siram saja Tinggal disiram saja Tidak perlu dua kali, tiga kali, tidak perlu Yang penting sudah hilang, kemudian Bekasnya hilang, yang sudah selesai Terlebih dahulu, terlebih lagi dahulu masjid terbuat dari dari tanah. Bukan dari karpet, bukan dari ubin seperti sekarang ya. Kalau sekarang ya tidak bisa cuma disiram, harus dipel ya, karena menggenang dia. Tapi kalau dulu enggak. Begitu ada kerencing tinggal tinggal disiram. Ini juga merupakan dalil yang kuat. Dalil yang sangat kuat bahwasanya air meskipun kurang dari dua kullah, kalau terkena najis tidak merubah sifat warna dan baunya maka tidak ternajisi air tersebut sekarang kita lihat kita perhatikan hadis ini orang Arab Badui ini dia kencing di masjid kita tahu kencingnya itu paling tidak mungkin 100 mili ada enggak ya pokoknya banyak lah intinya nama dia kencing pasti ada pasti ada airnya sementara satu ember itu hargi masih dikit kita tahu dua kula itu 190 liter sekitar 200 liter sedramp air tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyuruh untuk mendatangkan satu ember air Najis ini kalau tercampur dengan satu ember air Kalau kita mengikuti pendapat bahwasanya Kalau kurang dari dua kulah terkena najis Otomatis menjadi najis Berarti kalau ember ini terkena kencing Maka otomatis air tersebut ternajisi Agak sulit dipahami tapi uh, Ini pendalian yang sangat kuat ya Jadi saya ulangi bahwasanya Pendapat yang rojih tidak ada bedanya antara dua kulah Atau kurang dari dua, dua kulah Kalau terkena najis dilihat dulu Apakah berubah atau atau tidak Sifat warna dan dan baunya Kalau tidak berubah maka air tersebut tidak najis Dalilnya di antaranya kisah orang Arab Badu ini, kerana seember Itu sangat sedikit, cuma berapa liter Seember, taruhlah 10 liter Kalau tercampur dengan air kencing Kalau kita menurut pendapat Seperti madhab syafi'iyah berarti otomatis Ternajisi, akan tapi ternyata Tidak mengapa digunakan untuk Menyiram air kencing tersebut Dan sudah selesai dianggap oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Barakallahu fiikum rahmatillah wa subhanahu wa ta'ala ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini di antaranya ikhwani fillah saniyallahu ayyakum tentang lemah lembutnya dan akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam lihatlah bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang berkumpul dengan para sahabatnya mungkin sedang memberikan ceramah kepada para sahabatnya tiba-tiba datang seorang arab badui kencing dekat nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid masjidnya dulu kecil tidak sebesar ini Cuma masjid bangunan tua Yang sampai sekarang ada di depan kita Masjid tidak besar Dan setelah dia kencing di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa tersinggung Tidak merasa mengatakan Dia menghina saya Saya seorang ustaz Kok dia berani kencing Saya sedang mengadakan pengajian Kok dia kencing di majelis saya Tidak Rasulullah SAW tenang Yang ribut siapa para sahabat Fazajarahunnas Maka mereka pun ribut Terdarang suara membentaknya yang anehnya justru Rasulullah SAW mengatakan Dauh biarin dia selesai Subhanallah ini semua didengar oleh orang Arab badui tadi Bahkan Nabi SAW menegur Para sahabat dalam riwayat yang lain Innamabuaistum Muyassirin la muassirin Kata Nabi SAW Semuanya kalian diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dalam rangka memudahkan Bukan untuk menyulitkan Bukan untuk menyulitkan Kalau kalian modelnya seperti ini Orang Arab badui tadi dikhawatirkan ya. Dia apalagi kalau baru masuk Islam Bisa jadi dia benci dengan Islam Kok saya salah begini aja kemudian dibentak-bentak? Oleh karena Nabi Sallallahu SAW menenangkan para sahabat. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain. Nabi Sallallahu SAW setelah itu menegur orang Arab Badu ini. Rasulullah SAW mendatangi orang Arab Badu ini. Rasulullah SAW juga tahu ini kemungkaran, kencing di masjid kemungkaran. Perlu ditegur. Maka Nabi Sallallahu SAW mengatakan kepada orang Arab Badu ini, Inna hadihil masajid, لا تسله لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله تعالى والصلاه وقراءه القران kata Nabi SAW, alaihi wasallam masjid masjid ini tidak pantas untuk diletakkan kotoran baik kencing maupun kotoran masjid ini hanyalah untuk mengingat Allah subhanahu wa taala dan salat dan baca Quran perhatikan hadis ini kata Nabi SAW, alaihi wasallam innamahia lidzikrillah masjid masjid itu tujuannya untuk mengingat Allah untuk salat dan untuk baca baca Quran ada bun untuk kotoran maka tidak pantas. Bahasa nabi bahasa yang sopan. Tidak mengatakan kamu bodoh sekali, enggak punya otak ndak. Nabi dengan kalimat yang sopan, masjid ini tidak pantas buat yang seperti itu. Masjid ini tempat ibadah. Ya. Beda dengan kalau sebagian kita begitu melihat tadi mungkin ya mungkin kita marah, mungkin kita pukul, mungkin kita hukum ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, tidak demikian. Oleh karenanya diriwayatkan bahwasanya orang Arab Badu ini ya. Dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan Allahumma rahmani wa rahimadan, walatarhamma ana goirona. Dia berdoa ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain yang enggak usah ya. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Bayangkan dia kencing, dan dia dengar tatkala kencing, mungkin dia menghadap kiblat atau menghadap yang lain. Dia tahu orang-orang oh, pada ribut, zaja rahuna semuanya menghardi, dan dia lihat dan dia lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka. Biarin, biarin. Berarti dilihat Nabi membela dia. Nabi membelak Dia membuat dia cinta. Kemudian setelah itu Nabi pun menegur dia dengan cara yang baik. Ini masjid bukan buat seperti buang, buang air kecil atau buang air besar, tidak. Tapi buat untuk baca Quran, untuk solat dan untuk mengingat Allah. Ini membuat dia langsung jatuh cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul banyak sahabat yang demikian. Ya, masuk Islam gara-gara melihat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya Nabi Shallallahu Wasallam adalah orang yang paling dibenci. Tetapi kemudian setelah masuk Islam mengenal Nabi jadilah dia orang yang paling dicintai oleh oleh mereka. Kemudian para ulama juga menyebutkan seperti Al Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan orang Arab Badui inilah yang pernah datang kepada Nabi saw. Ya. Kemudian dia bertanya, Ya Rasulullah, macam sahwa, ah, Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Bayangkan dia datang menemui Nabi tanya,nya apa? Kapan hari kiamat? Ini pertanyaan yang sangar. Tidak ada sahabat yang berani tanya kapan hari kiamat. Oleh karena disebutkan, para sahabat mereka malu untuk bertanya kepada Nabi s.a.w. Mereka malu bertanya karena Nabi punya heibah. Punya apa karismatik. Sehingga mereka senang kalau ada orang Arab Badui datang. Nabi pasti nanya nekat. Di antaranya pertanyaannya, kapan hari kiamat? Bahkan Al-Habith H.A. menyebutkan, sebagian sahabat memberikan upah kepada orang Arab badui kalau nanya kenapa karena, karena senang galo apa kalau bertanya di antara pertanyaan kapan hari kiamat ini pertanyaan yang mengerikan rasulullah saja tidak tahu malaikat jibril saja tidak tahu yang tahu hanyalah allah subhanahu wa taala disebutkan oleh hafiz bin hajar ada riwayat yang menyebutkan orang arab badui yang tanya tentang hari kiamat inilah yang kencing di di masjid akan tapi riwayat yang merangkaikan dua kisah ini ada perawi yang lemah ada perawi yang yang lama wallahu a'lam bi apakah dia orang Arab Badui itu atau tidak. Yang jelas hadis tentang orang Arab Badui yang bertanya kapan hari kiamat juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Perawinya sama Anas bin Malik. Ada juga Anas bin bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sehingga tatkala ditanya Nabi SAW kapan hari kiamat, Nabi bertanya balik, "Wa madza a'datta laha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Orang Arab Badui mengatakan Ya, yeah. aku tidak menyiapkan ma'adatul ha' salati seperti salat, walasiam, walasadaka, walakini ahibullah wa rasulah. Kata dia, aku tidak menyiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat, banyaknya sadaka, banyaknya puasa, akan tak bisa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang kau cintai. Oleh kerana yang Anas bin Malik telah melihatkan dari Dia mengatakan. Kaum muslimin tidak pernah gembira sebagaimana gembiranya kami tatkala mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u ma aman ahab", seorang akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang dia cintai. Maka Anas bin Malik mengatakan, "Fa inni uhibbu an-nabi wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa illam a'malu bimithli a'malihim." Kata Anas bin Malik, "Persaksikanlah, aku cinta kepada Nabi, dan aku cinta kepada Abu Bakar, dan aku cinta kepada Umar." dan aku berharap bisa dikumpulkan bersama mereka meskipun amalanku tidak sebagaimana amalan amalan mereka. Ininya saya yang ingin menyampaikan uh, Al-Hafidz An-Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan inilah orang Arab badu, inilah yang kencing setelah dia bertanya, kemudian dia kencing eh, di <tuh> di masjid. Ini lebih tidak beradab lagi eh. Datang pengajian, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" sudah dijawab, kemudian kencing. <tuh> ini kan kalau benar riwayatnya Sahih ini adalah sangat tidak tidak beradab. Ikhwani fillah sanayallahu Hadis ini juga ya, dijadikan dalil oleh para ulama tentang masalah menimbang antara maslahat dan mudarat. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW. Tetakal mengatakan kepada para sahabat, biarin dia kencing, biarkan dia selesaikan kencingnya. Rasulullah SAW. Yartakibu akhuful dararain atau akhaful mafsadatain. Jadi ada dua mafsada sekarang di hadapan Nabi SAW. Maka yang ditempuh yang paling ringan. Sekarang mafsadah, ada mafsadah yaitu Masjid kotor dengan air kencing, itu mafsadah atau tidak? Mapsadah, kerusakan Masjid dikotor dengan air kencing Itu tidak boleh, haram Tapi ada mafsadah yang kedua Mapsadah yang kedua, kalau orang Arab Badui tadi ditegur tengah jalan, ini juga mafsadah Kenapa? Bisa jadi Bayangkan dia menghentikan Kencingnya tiba-tiba ini bahaya Bisa memberi kemudaratan Kepada dirinya Atau kemudian dia pun kaget, ditegur, kemudian berkelayah Akhirnya kencingnya kemana-mana Bisa kena bajunya Bisa kena orang-orang yang menegurnya Bisa kena masjid dimana-mana Sehingga sulit kalau sudah berhamburan Butuh air satu drum nanti Berapa ember untuk menyiram Ini kemapsadatan ya. Dan tadi kalau dengan cara seperti tadi Menegur dengan keras dikhawatirkan Dia nanti tidak suka sama Islam Karena disebutkan oleh sebuah ulama Orang Arab ini baru masuk masuk Islam Inilah kemoderatan-kemoderatan yang Dilihat oleh Nabi Alaihi Wasallam Maka hendaknya dijauhi meskipun Menempuh kemodoratan yang lebih ringan, menempuh kemodoratan yang lebih lebih ringan. Ya. Oleh karenanya ada keada jika bertemu dua kemodoratan maka dilihat mana yang lebih ringan, yang ringan itulah di, dikerjakan. Sebagai contoh misalnya, seorang melihat seorang wanita tergeletak misalnya sakit di tengah jalan. Kita tahu bahawa kita tidak boleh menyentuh seorang apa, wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lebih baik ditusuk dengan jarum besi ya mihiyat min hadid daripada menyentuh seorang yang bukan mahramnya. Akan tapi kalau kita tidak tolong tidak kita angkat dia bisa jadi meninggal dunia. Ya ada dua kemudaratan, maka kita tempuh kemudaratan yang ringan dengan tetap mengangkat dia meskipun ya, harus menyentuh wanita yang bukan mahram kita karena kalau kita tidak tolong dia bisa apa? Bisa bisa meninggal, meninggal dunia ya dan dan perkara-perkara seperti itu tentunya uh, pembahasannya cukup cukup panjang ya. Oleh karenanya disebutkan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala melewati tentara Tatar, tatkala Tatar menyerang kaum muslimin, kemudian tentara Tatar pada mabuk tatkala itu, pada teler. Maka sebagian murid Ibnu Taimiyah mengatakan tegurlah mereka, kenapa engkau tidak menegur mereka? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau mereka ditegur dan mereka sadar tidak mabuk lebih parah lagi mereka memperkosa dan membunuh orang biarin aja mabuknya jadi masalah jadi ada meskipun dia mabuk ketika moderatan tapi tidak jadi masalah daripada kalau sadar kemudian melakukan kriminal yang lebih yang lebih parah lagi demikian saja ikhwan fillah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah besok kita lanjutkan lagi dari pembahasan kitab ulugul maram dan pada hari kemis dan jumat kita akan bahas kitab Tauhid Kalau ada yang bertanya saya persilakan, Silahkan kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, Tadi membahas tentang Masalah kencingnya Hewan yang bisa dimakan nah, Ini bagi Siapa yang meriwayatkan atau Apa cuma Imam Malik Atau Imam yang empat yang membolehkan kencingnya hewan yang suci atau perkara atau hewan-hewan yang halal dimakan semua kotorannya adalah suci. Uh, benar bahwasannya, madhab kita madhab syafi'i. Ya, saya, saya baca pendapat perkataan sebagai ulama syafi'i ya. Mereka menajiskan seluruh kotoran hewan Baik hewan yang boleh dimakan maupun hewan yang haram di dimakan Tetapi sebagian ulama hanabilah yang mengatakan tidak demikian Kenapa? Karena kita melihat dalil Dalilnya jelas Rasulullah SAW wa amara an yashrobu min albaniha wa abualiha Dalam hadis Suha'i al-Bukhari Kisah Oraniyin Ya, kisah sebagian orang yang datang ke Madinah, kemudian mereka sakit, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk berobat dengan minum eh, susu onta dan air kencing onta. Kemudian setelah mereka sembuh, ternyata mereka ya, membunuh ya, sebagian kaum Muslimin yang menjaga hewan-hewan zakat, sehingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan untuk mengejar mereka. Jadi mereka sudah dibaiki, ternyata berbuat keburukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya. Dalam hadis ini jelas dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW merintahkan ya, mereka untuk minum dari air kencing onta. Saya ulangi lagi bahwasanya bukan berarti mengambil satu gelas kencing kemudian minum, enggak. Tapi ada susu onta dicampur dengan ya mungkin berapa sedikit air, sedikit air kencing kemudian dicampur kemudian baru diminum dan sampai sekarang masih dipraktikan sama orang-orang Arab dan merupakan obat yang manjur terutama obat yang berkaitan dengan penyakit penyakit perut. Kalau yang disebutkan dalam dalam hadis tadi, oron, oronion, mereka itu, ma, ma, fajtaul madinah, yaitu mereka tidak cocok dengan cuaca madinah, mereka demam. Ternyata, air kencing ontah bisa jadi obat untuk demam. Ini dalil yang pertama. Ini menunjukkan, air kencing ontah, ya tidak najis. Kenapa? Karena ontah boleh dimakan. Dalil yang kedua tadi, kata Nabi SAW, salatlah kalian di kandang kambing. Dan kita tahu namanya kandang kambing. Ya. Tidak luput dari, kencing kambing tidak luput dari kotoran kambing ya karena saya katakan tadi kambing tidak punya WC khusus ya kalau dia mau beol dia harus ke WC nanti keluar lagi cebok enggak dia kencing di mana saja dia pengin kencing dia beol di mana saja lagi ngobrol bisa dia lagi ngobrol lagi bercanda dia bisa langsung beol jadi tidak tidak bisa diatur namanya kambing dan nabi sallallahu alaihi tidak menyatakan bersihkan dulu kandang kambingnya ini menunjukkan pasti ada sisa-sisa dari kencing kambing yang Mungkin bercacian di kandang kambing tersebut. Akan tapi Nabi SAW membolehkan seorang penggembala kambing untuk solat di kandang kambing. Dari dual dalil ini, sebagian ulama Hanabila menyatakan bahwasanya Madzhab Hambali menyatakan bahwasanya air kencing dan kotoran hewan yang boleh dimakan tidak najis, tidak najis. Dari sini maka para ulama mengatakan boleh mengadakan jual beli, ya misalnya pupuk. Pupuk itu kan dari ada pupuk hewan dari apa kotoran sapi dari kotoran apa ayam dan kita tahu ayam dan sapi hewan yang boleh di dimakan kotorannya bagaimana kotorannya tidak najis jual beli najis tidak boleh jual beli najis tidak boleh contohnya jual beli darah darah itu damam masfuhan. darah tidak boleh dimakan dan darah itu najis ya tidak boleh kemudian seorang jual beli ya untuk kemudian uh, misalnya digoreng atau macam ini enggak boleh karena itu najis bangkai juga najis tidak boleh diadakan jual beli Bangkai. Nah, kalau kita katakan kotoran ayam dan kotoran sapi najis, maka tidak boleh jual beli kotoran ayam dan kotoran najis. Akan tapi pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil, kita bilang masih ada khilaf. Tetapi dalam masalah apapun kita melihat dalil. Dalil yang menyatakan bahasanya kotoran hewan yang boleh dimakan tidak najis lebih kuat, karena Nabi membolehkan minum dari kencing onta dan Nabi membolehkan solat di kandang kandang kambing. Dari sini. Boleh seorang menjual belikan kotoran ayam atau kotoran kambing untuk pupuk-pupuk kandang Wallah Alam bisawab. Ada lagi yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya mau tanya saya. Kalau di dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul Dan dalam Al-Hadis juga ada asbabul wurud Apakah asbabul wurud ini juga mempengaruhi dari makna hadis itu sendiri kalau mempengaruhi seberapa jauh pengaruhnya Lalu bagaimana tata ke, cara kita untuk memahami tentang masalah hadis tersebut itu sohih ataupun tidak sohih Lalu saya juga masih bingung tatkala ada orang yang mengatakan dan bertanya kepada saya Apakah semua imam muhadisin itu asli dari Madinah dan juga Makkah atau selain keduanya Kalau selain keduanya Sistem para perawi hadis Untuk mendeteksi hadis bagaimana Terima kasih uh, Ini pertanyaan yang panjang lebar ya. Pertanyaan yang bagus ya Tapi butuh jawaban yang panjang lebar Kita berusaha untuk uh, menjawab dengan singkat ya. Adapun pertanyaan kedua Mengenai bagaimana diketahui hadis ini Sahih atau tidak Saya telah isyaratkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Di antara kisimewan agama Islam adalah sanad. Di antara agama-agama yang perhatikan ada tiga perkara yang merupakan keistimewaan agama Islam. Yang pertama ikraab, yang kedua nasab, dan yang ketiga sanad. Kalau kita perhatikan para ulama sampai ditulis mereka menulis buku-buku tentang nasab, sehingga nasab-nasab terjaga. Kemudian masalah ikraab, kita tahu ikraab adalah perubahan akhir kalimat. Ya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin beda maknanya. Ya kalau kita payjo, payjo, payjo tidak pernah berubah. ya Agus ya Agus terus. Tapi kalau Muhammad bisa berubah. Muhammadan lain lagi. Sebagai objek. Muhammadun sebagai subjek misalnya. Perubahan haraukat merubah makna. Di antaranya Isnat. Ya, kata Ibnu al Mubarak dalam Sahih Muslim. Di Muqaddim Sahih Muslim. Lawla ya, al-Isnat. Laqala man sya'a ma sya'a. Kalau bukan karena Isnat. Al-Isnadu minad din. Isnat merupakan bagian dari agama. Kalau bukan Isnat, bukan sanad. Maka setiap orang akan bebas mengucapkan apa yang dia kehendaki. Katanya demikian, katanya Nabi bilang demikian, katanya Abu Bakar pernah begini, katanya Umar pernah begini, tidak. Sammulana rijalakum. Ya, kata para ulama, sammulana rijalakum. Sebutkan rijal para perawi hadis. Dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai kepada Nabi SAW. Dan perawi-perawi ini, setiap perawi-perawi ini ada biografinya. Banyak kitab-kitab yang jelas tentang perawi-perawi hadis. Kita disebutkan seperti, rawi-rawi yang sihqa ada. Seperti siqat, litnihibban, ada yang majruhin Rawi-rawi yang lemah ya. Du'afa wal matrukin Rawi-rawi ya. yang khusus, rawi-rawi yang lemah Tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi semua rawi-rawi hadis Ada biografinya, disebutkan Kapan meninggalnya, siapa guru-gurunya Siapa muridnya Bagaimana agamanya, apakah dia Menyuruh kepada bid'ah, apakah punya Pemahaman khawarij, apakah punya Pemahaman syiah, ini disebut oleh para ulama Jadi tidak semua rawi Diambil periwayatannya Karena masalahnya ketat, ya, karena namanya rawi, terkadang kalau dia memiliki pemikiran bid'ah, dia akan membela bid'ahnya, sehingga dia bisa saja merubah hadis Nabi SAW. Atau perawi yang berdusta, ya. prawi yang berdusta, ternyata di misalnya dia punya kepentingan tertentu, maka dia pun meriwayatkan hadis palsu, ya. Dan telah ditemukan orang-orang yang memalsukan hadis, ya. Ada orang-orang sengaja memalsukan, memalsukan hadis. Tatkala ditanya kenapa engkau memalsukan hadis, kata dia. Kami memalsukan hadis demi Rasulullah SAW. Pada Rasulullah SAW mengatakan, ya, man kathab alaiy muta'amidan falaithabawo maka adaumin an nar. Barangsiapa yang sengaja berusaha atas namaku, siapkan, siapkanlah kaplingnya, tempat duduknya di neraka jahanam. Jadi itulah keistimewaan agama Islam. Jadi perawi-perawi ini. Diketahui kapan meninggalnya Siapa guru-gurunya Siapa murid-muridnya Bagaimana derajat agamanya Apa keyakinannya Ini dicatat oleh para ulama Terkadang ada rawi Fulan an fulan Ternyata tidak ketemu Contoh seperti Dalam uh, suatu riwayat Dari Sufyan al-Thawri an-Tawus misalnya Sufyan al-Thawri an-Tawus Apakah ini nyambung atau tidak Kita bisa mengetahui dengan melihat Kapan meninggalnya Tawus Dan kapan lahirnya Sufyan ternyata Tauus meninggal tahun 106 Hijriah. Kemudian Sofyan lahirnya tahun 97 Hijriah. Berarti tatkala Tauus meninggal Sofyan umurnya baru 9 tahun. Belum lagi Sofyan kapan pergi ke Mekah bertemu dengan Tauus. Jadi para ulama ya, mengetahui bahwasanya Sofyan tidak pernah ketemu dengan Tauus. Sehingga kalau Sofyan ingin meriwayatkan dari Tauus harus pakai perantara orang ketiga. Baru anfulan, baru ta'us. Kalau ada riwayat dari Sofian langsung dari ta'us, diketahui sanatnya terputus. Inilah sekedar gambaran tentang riwayat-riwayat hadis. Dan ini butuh belajar panjang ya, tentang rawi-rawi, tentang mustalah hadis. Tidak bisa kita saja di sini belajar empat tahun. Kita di Jami Islamiyah, Islamic University of Madinah, empat tahun kita belajar tentang masalah-masalah ini. Tidak mungkin kita bisa jelaskan dalam satu satu waktu yang singkat. Ini sekedar gambaran Ringkas tentang masalah ilmu hadis. Adapun mengenai pertanyaan pertama tentang asbabul wurud atau asbabul nuzul, ya benar bahwasanya setiap ayat ada sebab nuzulnya, setiap hadis ada sebab al wurudnya. Ya dengan mengetahui asbabul nuzul, dengan mengetahui asbabul wurud, lebih memudahkan untuk memahami apa maksud dari ayat ini, apa maksud dari hadis-hadis ini, lebih membantu memahami. Akan tetapi bahwasanya, tatkala ada asbabul wurud, ada asbabul nuzul maka ayat tersebut atau hadis tersebut tidak hanya terikat pada sebabnya saja. Ya. Kalau ternyata memang lafalnya memungkinkan untuk ditafsirkan dengan tafsiran tertentu dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, maka para ulama' membolehkan menafsirkan dengan tafsiran yang keluar dari asbabun nuzul. Akan tapi tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya atau hukum-hukum yang lainnya. Oleh karenanya para ulama' mengatakan, Al-Ibrah bi-umumin laf, la bi sabab. Bahawa yang jadi patokan adalah dengan keumuman lafal Bukan dengan kekhususan sebab Ini juga butuh ilmu tersendiri dan panjang lebar Yang tidak mungkin kita jelaskan dalam waktu yang singkat seperti ini Alam Ada lagi yang bertanya tadi. Apakah ada anjuran untuk tuaf wada pada saat pelaksanaan umrah Sebagaimana jemaah Indonesia sekarang Setelah selesai umrah sebelum kembali ke tanah air Tidak tuaf wada perpisahan dulu Ini ada khilaf di antara para ulama Ada yang mengatakan Ya Uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala haji Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa namanya uh, jadikanlah akhir perpisahan kalian dengan Ka'bah tawaf. Ejaalu akhir ahdikum bil ya. Jadi jadikanlah akhir perpisahan kalian dengan Ka'bah dengan tawaf. Ini apakah diambil ke sehingga kemudian digunakan lagi untuk umrah? Wallahu alam Yang kita lihat konteks tersebut berkaitan dengan haji. Jadi yang ada tawaf wadah cuma untuk haji. Dan hukum tawaf wadah adalah wajib dalam ibadah haji. Barang siapa yang tidak melaksanakan tawaf wadah, maka harus potong seekor kambing. Jadi ingat tawaf wadah itu, tawaf perpisahan. Akhir sebelum pulang baru tawaf wadah. Jangan dia tawaf wadah sekarang pulangnya, besok masih tidur di rumah. Ya ini masih tidur di hotel. Ya harus diulang lagi tawafnya. Barang siapa yang tidak sempat tawaf wadah kemudian pulang ke tanah air, maka wajib motong seekor kambing. Bayar dam. Bagaimana hukumnya mendengarkan musik? Uh, musik hukumnya haram dengan kesepakatan empat mazhab. Seluruh mazhab mengharamkan musik. Baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Jadi mazhab yang pertama yang paling tua adalah mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki. Jadi Imam Malik punya murid namanya Imam Syafiq. Imam Syafiq punya murid namanya Imam Imam Ahmad. Seluruh mazhab ini mengharamkan mengharamkan musik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran, وَمِنَ النَّاسِي مَا يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ an Di antara manusia ada yang membeli perkataan sia-sia Perkataan sia-sia ditafsirkan oleh para ulama dengan al-ghina, nyanyian dan musikan Bisa lihat dalam dalam tafsir Ibnu Kefir Barang saya yang punya buku tafsir, tafsir apa saja Tapi tafsir yang menyebutkan riwayat-riwayat sahabat Baik tafsir At-Tobari atau tafsir Al-Baghawi atau tafsir Ibnu Kefir, ya Atau uh, Durl-Mansur yang uh, yang mengumpulkan Riwayat-riwayat para sahabat Maka kita akan dapati Para sahabat tatkala menafsirkan hadis Ayat ini Dalam surat Luqman Mereka mengatakan adalah Nyanyian Oleh karenanya Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Rasulullah SAW bersabda La yakunanna aqwamun min ummati Yastahilluna al-hira wal-harira wal-khomra wal-ma'azif Akan ada dari umatku yang mereka menghalalkan al-hira wal-harira. Menghalalkan zina, dan menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan khomer, dan menghalalkan alat-alat musik. Ini hadis yang sahih diluatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tidak diragukan dengan kesehannya. Oleh karenanya, jumhur ulama' mengatakan, empat mazhab mengatakan, musik hukumnya haram. Uh, kita lanjutkan para hadis yang subhanahu wa taala. Jadi musik hukumnya haram berdasarkan ayat al Quran dalam surat Luqman dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih al Bukhari. Kata Nabi saw akan ada dari umatku yang menghalalkan zina dan menghalalkan kain sutra bagi laki dan menghalalkan bir dan menghalalkan alat-alat musik. Ya, tambah diraupkan lagi bahasanya di sini menunjukkan alat-alat musik hukumnya haram. Yang jadi masalah sekarang ya. ya E, kebanyakan kita tidak mengetahui akan haramnya alat alat muslik, musik ya, banyak diantara kita juga yang pernah menjadi bekas pemusik ya. kemudian ya, oleh kerana kita dapati sebagian kaum muslimin menjadikan apa ringtone-nya di HP dengan alat-alat musik kalau ada orang masuk masjid bawa gitar mungkin kita ingkari ngapain kamu masuk masjid bawa gitar tetapi sekarang enggak. ada orang masuk masjid dengan gitarnya, drum, drum band dengan serulingnya lengkap Jadilah nyanyian dalam Dalam HP Terkadang, tatkala orang nelpon Bunyi dengan bunyi yang keras mengganggu kekusuhan orang yang sedang sholat Dan sering terjadi Kemudian, dia tatkala dia keluarkan, tidak bisa dia rubah Susah Jadi, orang yang tadinya nangis-nangis, tahu-tahu terganggu dengan Alat musik ini, betapa besar dosa yang dia lakukan Mengganggu kekusuhan orang Orang lagi konsentrasi sholat, ya Diganggu dengan musik-musik Terkadang, saya pernah dengar musik gereja Kita yang tinggal di daerah Papua, tahu Musik-musik yang sering diputar di gereja. Ini dibawa dalam masjid Nabawi. Bukan masjid Ampel lagi. Masjid Nabawi diputar musik untuk gereja. Kemudian perkara juga yang menyedihkan. Alat musik dijadikan untuk dakwah. Ya. Jadikanlah dakwah, kemudian nyanyian, alat musik untuk berdakwah. Ini tidak benar ya. Walau talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Jangan sampai kita seperti orang-orang Nasrani yang mereka kita bertasyabuh meniru-tiru meniru mereka dengan beribadah dengan menggunakan musik nyanyian-nyanyian yang membuat tersentuh hati kemudian tangisan. Tapi karena musiknya, sehingga kalau baca Quran tidak ada hati tersentuh sama sekali. Ini e, syaitan berusaha memalingkan kita dari Al-Quranul Karim sehingga seorang tidak bisa terenyuh hatinya kecuali dengan seruling, dengan mendengar seruling, dengan mendengarkan gitar dan dan yang lainnya. Kemudian, pertanyaan berikutnya, jika merokok itu haram, bagaimana nasib yang bekerja pada bidang tersebut, bahkan petani kecilnya, apakah dosa? Ya, kalau rokok itu haram, ya tentu tidak boleh seorang menanam tembakau untuk dijual kepada pabrik-pabrik rokok. Para petani yang miskin tadi, kita nasihati agar mencari kerjaan yang lain. Jangan tanam, jangan tanam apa? Uh, tembakau, ta tanam yang lain, nah, karena sering orang menjadikan hal seperti ini. Kalau haram terus bagaimana petani? Ya, kalau prostitusi ditutup, bagaimana dengan ibu-ibu yang kasihan itu nggak punya pekerjaan? Ya, artinya kalau ya bukankah bir juga ada pegawainya banyak untuk buat pabrik bir? Artinya bilang ya, sudah cari kerjaan lain. Rizki Allah luas, wasiah, dunia bumi Allah luas, banyak pekerjaan yang bisa dia cari. Kenapa kita mencari pekerjaan yang yang haram? Dan tidak diragukan bahwasanya rokok itu hukumnya haram. Rasulullah SAW mengatakan, la, wa la dirar. tidak boleh seorang memberi kemudaratan pada dirinya dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Dan pada rokok terkumpul dua model kemudaratan ini. Yang pertama, dia memberi kemudaratan kepada dirinya. Kita ini, tubuh kita ini amanah dari Allah SWT. Tidak boleh kita merusak tubuh kita. Ya, tidak boleh kita merusak tubuh kita. Barang siapa yang membunuh dirinya, maka dia akan diazab dengan cara dia membunuh diri. Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang di dunia membunuh diri dengan menikamkan dirinya, maka di akhirat dia akan disiksa dengan menikamkan dirinya. Barang siapa yang bunuh diri dengan makan racun, di akhirat dia akan disiksa dengan makan racun. Barang siapa yang di dunia membunuh diri dengan melemparkan tubuhnya dari tempat yang tinggi, maka di akhirat dia akan dilemparkan dari tempat yang yang tinggi. Demikian juga, tidak boleh seorang merusak dirinya dengan dengan rokok. Dan tidak dirahukan rokok itu mengandung berbagai macam racun banyak sekali. Kalau dahulu, benar, sebagian ulama ada yang mengatakan makruh. Tapi setelah sekarang sepakat seluruh, Dokter menyatakan rokok itu mengandung banyak Penyakit, banyak racun Maka siapa yang berani mengatakan rokok itu makruh? Haram ya. Rokok itu haram Memberi kemoderatan kepada diri sendiri Yang jadi lebih lebih parah lagi Memberi kemoderatan kepada orang lain ya. Bayangkan Perokok pasif Lebih parah daripada Perokok yang aktif Bahkan saya sebutkan kisah nyata yang saya dapati Ada seorang wanita yang suaminya perokok Wanita ini seorang Perawat Mengerti tentang kesehatan. Tapi ternyata dia terkena kanker paru-paru. Gara-gara rokok suaminya dan baru sekitar seminggu lalu meninggal dunia. Rahimahullah. Ya. Kita kenal orang tersebut. Gara-gara suaminya yang merokok. Akhirnya istrinya kena kanker paru-paru. Seorang yang merokok, dia tidak memperdulikan orang lain. Rasa malunya hilang. Dia merokok, orang yang lain batu-batu dia cuekin aja. Bahkan saya pernah tegur, mas tolong sebelah sana. Ya. Kamu yang pergi jangan saya. Ada anak kecil dia cuek saja. Anaknya batu-batu dia tidak diperdulikan. Jadi orang yang sudah merokok dia tidak pedulikan orang yang rasa malunya hilang. Ya tidak mempedulikan orang lain tidak. Orang yang tidak biasa merokok begitu mencium ada yang sampai ludah-ludah, ada yang muntah, ada yang ya setengah mati menahan ya bau yang bau busuk yang keluar dari rokok tersebut. Kemudian di antara hal yang yang mengganggu orang lain tatkala salat. Terutama orang rokok tadi mengatakan walad dhalin, amin. Maka uapnya kanan kiri satu meter kiri satu meter kanan. Ya ini mengganggu orang yang sedang Ilang khusyuk benar ilang khusyuk kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang makan ya barang siapa yang makan dari hazihi sjara al khabitha fala yaqrabanna masjidana kata Nabi sallallahu alaihi barang siapa yang makan bawang ya maka jangan dekati masjid kami kenapa karena takut mengganggu orang-orang yang konsentrasi dan benar orang yang merokok mulutnya bau ini benar ilmu dia sikat gigi bagaimana tetap aja bau dan ini mengganggu orang yang di sampingnya tidak biasa yang tidak biasa merokok oleh kerana itu ya ikhwani fillah saniyallahu wa iyyakum tidak seorang pun yang setelah merokok dia mengatakan Bismillah, tidak ada Dia malu bilang Bismillah, kenapa dia tahu haram Dan tidak ada seorang pun yang setelah merokok Mengatakan Alhamdulillah Yang ada dia kemudian merokok dengan tangan kiri Setelah dia merokok dia injek-injek injek, Ngabisin duit saya <laughs> demikianlah ya. Oleh karenanya, tidak dirahukan bahwasanya Rokok itu hukumnya haram Oleh karenanya saya terkadang aneh mendengar Fatwa sebagian orang yang mengatakan Rokok itu haram Kalau di hadapan umum, kalau sendirian Apa namanya? tidak mengapa ini tidak benar seperti ini rokok itu diharamkan dari dua sisi memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan beri kemudaratan kepada orang orang lain wallah alam bisawab ada lagi yang bertanya kalau tidak ada silakan terang enggak ada kalau kencing kencing manusia itu najis enggak kalau kencing air seni manusia bagaimana hukumnya najis dengan kesepakatan ulama ya. manusia tidak boleh dimakan kencing manusia hukumnya najis ya. air, air kencingnya ya. bahkan barang siapa yang di antara sebab azab kubur adalah seorang yang la yastanzih min baulihi. Tetapi kalau dia buang air kecil dia tidak bersih ceboknya sehingga mengenai bajunya sehingga dia solat, ya terganggu solatnya. Ini di antara sebab orang di dengan azab kubur. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan esok hari melanjutkan uh, uh, melanjutkan pengajian kita dalam kitab bulughul Maram. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa bilahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.